مش, آ, ریاض السالحین باب نمبر دے یا حدیث نمبر دے شپک سوا دو دیرش چی سو بتیس نمبر باب الحلم والعنات و رفق باب دے پبیان دا بردبارید صبر دو غیارتیا دا قل مندې ولانات دا جزې یو د نرمۍ او د باندې اول د قران کریم آیاتونه وروړي او بیا حدیث قال الله تعالی ورضي الله تعالی والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس كون غیدی غشل راعفك ان کې دې دخل والله يحب المحسنين الا من كيد نكانوا سرا وقال تعالى يريد الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واذ عن الجاهلين واخلع عفوا نور ولد یا يا کار ساقر دمافي دا شکار کوا چې الله تا تاسو پاره معافي بل عرف و امر بالعرف يا حكمه کوا په نیکو باندې لوې نیکې په نیکو کې توحید او سنت و عاذان الجاهلين امو غولوا ده جاهلانونه وکاله تعالی ولله تعالی لا تستبل حسنه ولا سيئه نده نده برابر نیکي اون په دي اطفا بالذي احسن دفقا پا قيبانه چا خس تخويري ایذالذی بینک و بینه و عاداوۃ تنگا نا کاشف میں سما بین دای کی دشمنی کان نو ولین حمیم گویا کہ تب وے دادو سے مہربان اب ربانی اللہ آغادہ شکر دے لک مہربان وما یلقا الا الذین صبروا نشر کل مگر کا سانو تاج صبر وکړې او ما ایو لقا الا ازو حزن عظیم انشور کوله دا خوې خستا کوم خوې د شرک رت کول توحید مگر خووندو برخلوي تا ولمن صبره ولمن صبره واغفرا ان ذالک لمن ازم الامور ها مها اچات کو بموسیبتونو باندې وا غفرا مخیوالاو د غلطو کارونونا ان ذالک من ازم الامون یقینا دغه مخا د په خو کارونونا پوخ کاردار چې په میدان د دی دین باندې نکلک ولاله او قسمه صله جاکړې حوادث پتا راځي تکالیف راځي رد بل الزامات کنزلی او ته په غیبان نکلک یو پروازي نشتا لکه سنگ چمبیاله صلاتو والسلام په میدان نکلک ولاړو او د خلکو د الزاماتو د خلکو د درد او بدو د کنزلو هغه پروانو وا په میدان ولاړو اوس په دې باندې احاديث وروړي وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قال عبد الله ابن عباس وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وېره نبی نبي عليه صلوات و سلام اوې نبي عليه صلوات و سلام له اشد عبد القيس اغا سړيده عبد القيس و تا دا, دا وفدو چې سبب دې داو چې دا وفد عبد القيس راغلهو نبي عليه صلوات و سلام سرا مدنی منوره دا پدې کې دې راغلهو اشد دې جلټو کلا پدلو نوبي عليه الصلاه والسلام تا ليو په مقام په يوزي کې دا چو اشد چو ندو ها اشد چو نارخ پلا او ها اغه عذولا خپل اوغه او ټول جمع کړه هته یو خبر وکلا او هغه متفقلا اور روان شو او په خپل او خواني سور شو خیسته جامعه ټولوي او نبی عليه السلام ته مخابغ شو اورا نبي عليه السلام ځان سره یو طرف کې کیناو او نبی عليه السلام ورته ان نفی کا حسلتین پتا ک دو حسلت دی پتا ک دو خو نه او اشد وو دا وای کی ارাজি دا وای مقصد دا پتا ک دو خو نه ارغیو تداوی ان نفی کا حسلتین پتہ کې دوه خوینه دی یحبهم الله الحلم والاناب چې مینکې دا غوړو خونو په وج باندې الله تعالی ارغو خونو په وج نه الله تعالی مینکې الحلم چا غیو برډباری دا عقل مندی را صبر دے ولاناب او دې را جزیزه پښ بل روات کے راضی ا شج ہوتا چې حضرت آیا دا دو صفطونه په مخکنو خلکو چاکیو کما کې رالن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وے چې نه دا په خانو کې او خدا شداروانو نه پتا کې دا دو خوینه دا غینن نقللی په وجه نو دا دو خوینه الله پتا کې را اوسه الحلم په مانزه عقل مندی سره الحلم په معنا د مضبوطوالي په قانونو کې حلم یو معنا عقل حلم په معنا د مضبوطوالي په قانونو کې چې ته پار کار کې ډیر مضبوط چې کلا یو کار کې او دې انات په معنا د ن تلوار کولو سره ها تلوار پتا کې نشته او چې کلا یو یاده چې کلا په دشمن باندې حاضر کې یا سا کسان را روان دی تاسا دا مل گرتی آکن تو تلوار نکیجی جلدی که نا پا مازم دا داغیس دا پاکار کې روانی او تلوار دکا وی دا تلوار دا چاند دا دا شیطان دا نو الانا پا ماند دا هنه تلوار کولو سره او دا دوال او خوینا اللہ تردیر محبوب دي یو مضبط والے پاکارنو کی اقل مندی و خیار والے او دې ن تلوار په شي کې رواو مسلمون واه رضی الله تعالی عنها قالت عائشه وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق يحب الرفقه في الامر كله ها بشك الله رفيق رفيق وزن فعيل فمالك فاعل سرا الله دې ته مېربان دې الادین نرمی کول کې ده یحب الرفقا الله خو هي نرمیل را الله خو خی طرف اغه طرف زنرمئی فل امره پکارونو ټولو کې ینه نرمی کول الله خو هي پاره وکړ کې ان الله رفیق یفه یحب الرفقا الرفق نرمی پوهشه دارنگی یا نته تلوار کول په سزا کې انا د ما نام کې یاد رفق د دا چې چال سزا ور کې نو پاغه سزا کولو کې سره کې تلوار نګه نا سوق نا فرمان ده نو تلوار باندې عذاب نور کې دي ته وې او خوخه ارسو چې پای کې دا ډول کاونې حلم او رافتوي نظم هموي بډباري هموي عقل هموي او تلوار نه کوي چاله په سزا ورکوړو کې څنګه الله په تلوار کولو کې مجرم نه سزا نور کوي تلوار باندې نو تم او خو الله خو هي ها پما او پتا کې نا نقل ل د بیاشي ر الله او تالانانه ان النبي الله ل سلام قاله نبي لسلاملي ان الله رف يحبو رففقا ش الله میں ربان د ب ش الله رفي ق د نرې کوون کې د يحب رففقا خوښی نرم الله دی میں روبان د پوشي د نو الله داغه نرمي خو هي وي اوتي علي الرفق اعمالا يوتي علي او اوږه اور کوي په نرمي باندې اغه سوچ نه په سختی باندې عنف سختی مشقت ته بدله چله په نرم کولوبانې چاته وړرکئ نو په سختې کولوبانېغ چاته نهور کوي لکهې انسان چا سره نرمې کوي او بل <سؤال> انسان د چا سره سختی کوي په کارونو کې نو په نرمې کولو کې چا سره چ کومه بدله الله وړرکئ نو دغه بدله الله چاته نړ کې چې چا سره پ کار ک س کوې سختی کوي د چاله پیسې ورکي ما چاه پیسې ووررکې ز روپئ چالهله پسر راکه اې د دې راز سندې سره وکړل راخه ده زه کوشش کومو اول کسي هغه چاله پیسور کېږي ولکه ته په شې خداش ته په کلیوان کوتلاس واټه مشاو د ما پسر راک سختي کوي هغه سره او یو غوغه چې وسره خې یو نور کوي یو سره نشته او سختی پکې نو دله الله هغه مامورونه سره نه کوي الله ته سره کم معامله چې الله ته چا سره کوي تاغه د دې مې كون سره هر کار کې د چا سر نرمی کوه نرمې کوه سختی سر نه کې و ماله او نهپغاه چې نې ړرکې یاله ما سووا په سواده دی نه چې نور چاله کمل بدې وړرکئ نو هغې نه زیاته بد د هغه چاته ورکې چا هغهه سکې نرممی کوي د مسلمون وحنا نن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلد بی آشینہ چه بیشک نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویلی انر رفقہ لا یکونو فی شین الا زانہو بیشک نرمی نکیگی پیو سسکی مگر خیستا کئی اغلرا پا نرمی کارنو کی پیوکار کی نرمی کول دا چاسرا دا دا آرکس دا پارا جمال لے خواہس دے حداکې مخوي یا لکه کوړه دې نه مېساج دی کوڅو کو ته ا څو چاته ربد نه وي چاته کنځل نه کوي کپلانو ته خبر ويږي کو استاذو لا خبر ويږي کملګره ول خبر ويږي او خاندي مزرب نو ته خنسان دي مزرب باجو کو یا لا خبره ني ګوري کوي او دا ګرځي بلار ته او استاذ سره ملګري تا هغه سخت ويږي او ژوند الله انسان سره مل نه کوي کمه مين انشاء الله دا غنډم سره کوي ولا ينزعوا من شيء الا شانه او نشو خلې یو شي مگر نرمي او چې دا چانه نرمي او خلې شي الا شانه مگر عيب جن کوي غلرا دا نرمي چې چانه اوخل دا عيب دي پای کې چې نرمي نه تو ته خبره نه کړی او ګور ګور کوي هغه په بل باندې داجيبیا دا عيب دي پای انسان کې او ته ته ار کس ما خبره سره کته کړی خیر دی د را ما کې دا مون نه شتهکن کمه ک دی ما وړې دا خبرې کوی بي ړ را دله او دانو قاله بورې رو بالا عرابي ونفل مج دی او تسمماتې او یو بانډ چې په جممات کې سهه کسوغ را د بانندې هغه څ په ت کې د دا ماتې نوې نو اسلامې را وړی نو مسلمان شوو فقامن ناسو نو پاسد خلقی لی اغتا لیقعو در بارا چواکی شدہ خلق فی پائی کی دا خلق پاسد د دا, دا دے اٹکے وی وہی پہنچے نو فقالن نبی چکو اتا پھو جماعت کاؤتا اسماتے ہوکو نو فقالن نبی نوی نبی, نبی علیہ السلام دعوہو پریدی دلرا سورا مہربان د حال گورا سخته دے کمہربان دے جمعات یا دسما ته کې پیغمبر لپاره کوئی پرې د انور سخت وو آهي نبي عليه السلام نه موهي پرې د دلرا وا اريکو علا بول اول اول په بولو دا غباني سجن یو بوکا مم ما اندبو تسمو خير دي ايوبو کذو په دې بولوا چوي او زنوب مم ما اين يا ايوبو کا مم ما اندبو تواړي یو شير ی بقد ب الفااز مقرادف دکه یا سر پایینما بتون ب شکه لګلی شوي تاسو مو سرین نه سان یا دا په خلکو ولم تو باسو او نه لګلی شوي تا سختی کوونکې سختی به نه کوي چا انا پوه او کپونه به جمعات کې او دمات او تاسو پوه او تاسو وکې که نه د جممات قتم د د مادونو خیر دی هغه تا ش کوې غبانې کوبواچي. ول حدیث ک راضی نے پیلے سلام تا تا جمعات ده بجمعات ده بجمعات ده او باندې شورو وکړه په تاسو پاتہ شته چې دا کمزيره او جماعت ته په جماعت خلک او د سماعت نه کوي پوه شي نورې پوه شو په مازه دا ټیک شي دا دغه ارين انسان چې کلا جماعت کې هي پاک ځای کې ماشوم دی او د سماعت کې پاتوتنی چې کلا هغه او د سماعت کو نو بیا به تاسو کښنه چې ارزه کې بس زګدا یو قسم بیماری دنه جوړیږي چې او د اسمتې په چا په نیمه کې بند کړه بس پرې کې او ټوماتي جوننه پرې کې بچا راشم شروع کړي راشم ځګنده کړي ها هوک شرط دا دی نو مخکې ته په پوجئ چې او د اسمتې کوي وعده کول د اسمتې د ما په سختی بچاسنه کې چا په سره لخت راغې ته جو ماته کوي د اسمتې کې دا د و اس کاننجيب وهيت دل الممتلئه طمان دا بوکره دکر شوی ذوبو نو وکذالیک زلووب دارنګي بوکا زلووبوکه ته وانا انسان النبي هنا دپاک خوینو په خیال ساته کنا اغه نو مسلمانان شوی پته وته نو چې اوسړې خو زول کال سیم مسلمان دې دې مسلمان بچي دې اغه ته پته د جزا جماعت پاک ځای په بولو متیازه کې نو هغه به سزا کار دې پیدا سي نه کړي وا نان د صالح نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یسرو ولا تعسروا وبشرو ولا تنفروا اسان دین بیان کای ولا تعسروا اسان کوی په خلکو او تنګی مراولی ولای په خلکو باندې دا ګورا توجی د دا حدیث دا دا نبی علی السلام دې دې ذاتمن په مخلوق کې او نبی علی السلام دا حکم چې umat ته کړی دی د پټولو قانونو کې چې جمی امور هی ميسرين لا مواسين پټولو قانونو کې پس خلق سختی مرا والا اسان والے پیدا کا وبشرو او زيره ورکوې ولا تنفروا او ما متنفر کوې خلک دې اسلامنا دا س کارمه کوه چې خلک دا غ نه بدبلله کېږي مولا زوی دی طالب دی امیر زوی دی هغه دا سکان کې ونه مولا دی او, او, او دا کار کوي طالب او دا کار کوي عاجې او دا کار کوي امیر دی او دا کار کوي نو چې ته په خپله یو غغلط کار کوي نو خلک به دن نهڅو وګوري بددل وګړيدي خوا ممسله کوي او دی کارونه کوي بچی دا کارونه کوي تقالبانې دا کارونه کوي نا نا نا نه نو دی باندې د خلکو د دی نه سر را ځې په دلوواې راې ز ګر وړې و یا ته خوله داسې کارمه کوه چې ته ویلکه ما ته ماف شي نه تا ته بلکل مافی ما نکی تو ډیر باته تو ډ نهکارې او بلکل تو ب با بلکل لا مافی کوي خو تا ته بوه بیا داسې کارمه کو خبره چې او بابا داسې کار بیا کوو چې د شيي تو ب بعض مسله می را باندې طبوبو زما بچی ماشه نو نو نو نو توانم اپګه توخه کټره مشره کی توخه کټرداس نه نه نه نه بالکل معافی کی طبوبو بس متفقون علی وان جلیل ابن الله رضی الله تعالی عنہ قالا بسم الله رسول الله مع النبي عليه الصلاه والسلام ناول دی یقول چی وی من يحرم الرفق يحرم الخير كله آسو چې محروم شو د نرمینا محروم شید د خیر ټولو قانونونه چا کې چې نرمی نه کړه هغه د ارقا هغه سره محروم دی د ارتن کا نه محروم دی الله دې منه محروم کړي ځان کې نرمی پکاره وا نبی حریرا ان رجلن شګورا زنرم کا چې دا بانګوشه دا بانګ چاته و نرمی پیدا که فوراً ذان تیار که و دست او منظر رازا چې کله تا درست تا درست پیوست دے چه بودا درست شورو شد شور. ذرکی نرمی پیدا که ذان که فوراً دا خوما تا کی گی دا خوزما تا دست تیم دے پوشن ار یا اس چیز کی نرمی پیدا کول وعن بیو ریرا رجلن قال ویل نبی نبی علیہ السلام تا اوسی نیماتا وسیعتو کا قال انوی نبی علیہ السلام لا تغذب غصہ کیگ مکا وا فارت وجه فاراد دمرار ان واپس کو د غسړي بار بار د خبره چې ما ته وصیت وکا نو بار بار د پیغمبر پاک ورته وی لا تغزف تو مغو سکے گا غوسه مکوا اوسه غسل لورځي خو غوسه به کنټرول کې ساته ذکر اوسې دوران کې کله کله د سړي نه غزر کاو نه موشه په پختہ تاداس کې په ما چې تاداس کې په ګټہ تاداس کې په سره وروزه په پیون ذریخه بیو دوستو خپوی و دمسو او کلیرا دز غوسه په عادت کې یو چا د ورزمو ازو غوسه چی بش فورن او به سکل ولانی نو کینا چې کینا سي نو دډو دغو نو صاد کې رواول بوخاری او شیطان دا ورو زیاد کار کوي وعنبي يعلا او چې غوسه شي نو خودته ايو دوه درې پزره کلو باندې طلاق هي بس نو بیا وایره زو جی ووژو په نوشو بس وسوما تکو سيا حلق په خبره پاوږه لا تعجب دیردا څنګه موږ لږه شي يرنجي دیسه کفاره نکیږین نا نو مه ته وله آوکه ته پوځه ته پوڅه کړه سمې زم زبس پوونه ژوند ما نو چې پوونه ژوند ووسم دا غسن apoio غې کنهږي ووانو وړه بشم دینو بس اوکه په جلا شيست کتا دا څه جلا خو هوا او په جلا کې نو تا به خیال کرے به وعلمي على شداد ابن عاوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان الله كتب الانسان بشك قال عليك الانسان الله لکله د انسان الله لکله د احسان علا کل شین فار یو شز باندي الله مقر کر احسان فار یو شز باندي فرس کرے انسان پخپلو بندگانو باندې پټولو کارونو کې په هر یو کار کې حتا دا چې دا احسان بدو بہائی مسلمان کي لکن الله احسان په اریو شبان دي اے چې څاصل په حاضر او تر کې مهسان کوا د زناور سره مهسان کي اریو څاصل په احسان کي نرمي وکي فایزا قتلتم فاسن القتل تاکل چ وجه نیتاسو نو او وجل کوي خيستا خیستا وجل دادي چې تک لده چانه قصاص اخ لیکنه قصاص که نو خیستا قصاص داری چه ملی که خنور بوتا سنوی آزا چې وقتی غصنه کې پوزتی غصنه که استرگیو تو نباسی هنه داشه بانه که فاحسن القتلا ٹک ده قصاص لازم ده کتباری کم القصاص نو فاحسن القتلا خاکی دارنګې حیوان دی دغه سره میسان کوي پوژو کې ف دا زب توم کله چې اللهله ووي داسسو یو حیوان نو فې نو کوي دغه زب او عذاب مور کوي یاغله پوه عذاب داې چا ته چه مخم پهې بې اوصللوما ب اوصلعلما نه نه دومر دخواخوا مخه د چری مې د خوفیېو که نه یا یسان دی وَلْيُحِدَّ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ او تیر دیکی او کستا زوخ پرې چاله لره چاله دې خطې رکی اسه اوس ته چاله پراله کې او هغه پس سره لګي او هغه ته تکلیف دی کنه چا و اوس سو کوم نو پس هغه نه آلالیږي ان خپل خودی کې نه چاړه خطې رکه څه کوي کنه دې هغه پوي ګو کلاس باندې پرسته وکړي وَلْيُرْحَ ذَبِيحَتُهُ او خدکی په آرام دی کی الاله داغا الاله دا دواهم مسلمون وعن عائشه رضی الله تعالى عنها قالت اشی ما خوې رسول الله صلی الله وسلم بين امرين قطو الله غذا اسروما نو غره کړې شوی نبی عليه السلام په ما بین د تو کارو نو کی چرې مگر عمل بیکاو په آسان د دې دواړو باندې هیڅ نبی د اسلام ته مخ ته د شونال تو کارونه لو پای کې بچې کم اسان شیزو عقبې ورکاوه خو چې په ګنابه نه وغه مالم یکل اسم اسوب چې نه و باې کې ګنا فاین کا نه یې سمونک شه ته و په اسان کې ګنا دکان ابعد الناس منونه باغ دلر دخل کو داغنا ومنت قمر رسول الله نفسه فی شئن قد تو ګره هو انتقام بدا غسته پیغمبر پاک د خپل نفس د پاره په یوشس کې قد تو چره هغه د خپل ځان بدل نه دا غسه ته چانه الا انتم ته کا حرمت الله بغیر چې بیزتی بو او کښواد او حرمت د الله بیزتی بو شواد شایرو د الله چې کوم شی زونه بالا حرام کړو داږي بیزتی بو شوا ربي ابي فانتقم لل الله نو مطلب بی یې بیا ته الله ته فارغسته چې دا د الله زینو او دغه بیزتیور نو متفقون علی و ابن اباس و ابن مسعود رضی الله تعالی نو قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا احبرکم بمی حرم علی النار انه خبرم تاسو را چا چ حرام ده چ حرام ده قرباندی او بمن تحرم علی النار یا پاتچا چا حرام ده باغبانوړو تحرب واذا كل قريب حي لين سهل حرام دي ووره پههریو نزدې باندې قریب نزدې یعنی هر یو مؤمن چې نزدې وي په ګډوډوالي کې خلقو تا په ګډوډوالي کې خلقو تا په خيستا ملاتفت صدا په خيستا نرم واري صدا په خيستا اخلاق سره نرم حی نین چاگر دیر آسان جوانتے رئے آن لینن او دیر نرمکون سالن او دیر پاس آنا باندے اے حی نین لینن سالن پائک دیر لیکن قرآن کیم اللہ فا بیما رحمت اللہ فا بیما رحمت من اللہ لنتلہم نرمشت دیتا ولو کنت فضون غلیظ القلب لن من حولک بوشی نو لینا نبی علیہ السلام صاحب و صاحبو ډیر دیر خواب و نرمی سر وقت تیراو بد اخلاک نو بد کردار نو برچلن نو خیستا الفاظ بانده خیستا زندگی و عسانا رواه تجمیزی و حدیث حسن